Começa agora! Observatório Literário. Um pouco de tudo na vida literária pernambucana. Este programa foi aprovado pelo Sistema de Incentivo à Cultura da Prefeitura da Cidade do Recife e tem apoio cultural da Faculdade Maurício de Nassau. Boa tarde. A partir de agora, começa mais um Observatório Literário. E o programa de hoje está bem feminino. As poesias de Raíssa Feitosa, Márcia Maracajá, Lenemar Santos, Genecleide Lima e Camila Ribeiro. Você vai saber mais sobre a Bienal do Livro, que termina amanhã no Centro de Convenções. Em debate, poesia é mesmo coisa só para intelectual? E mais, uma entrevista com a editora Júlia Larré da Moinho de Ventos. Tudo isso e muito mais no Observatório Literário, um pouco de tudo da vida literária pernambucana. Eu sou Rafaela Feitosa e apresento este programa que tem redação e produção do escritor Fernando Farias, trabalhos técnicos de Simone Ventura e projeto literário da Sashiko Shinosaki Produções. E para iniciar o programa de hoje, nada melhor do que escutar a arte e a poesia de Márcia Maracajá, que apresenta o um poema Unidos. Descentralizemos o que há de nos alimentar. Sejamos hermanos por isso Que dizem se multiplicar O peixe, o pão, o vinho Está para quem trabalhar Não façam dos egos redes A todos querem enredar Descentralizemos algo maior A luta, o grito, a lucidez Deixemos de lado verniz Eufemismos fúteis, mesquinheis Pensemos grande, para a frente O que é motriz Nos faz feliz, alimenta a paz A paz que anda ao lado do conflito A paz dos famintos, dos que perseguem seguem mais. Pelo todo, ignoremos nossos umbigos. Daqui a pouco, aqui no Observatório Literário, as poesias de uma cobradora de ônibus, de uma jovem que matava bois no matadouro e de uma operadora de guindaste no porto de Suape. E termina amanhã a 8ª Bienal Internacional do Livro. 15 dias de muita movimentação, lançamentos, vendas, palestras e debates sobre literatura. Com o resumo do que foi esta Bienal, eu chamo o colega Fernando Farias, direto do Centro de Convenções. Boa tarde, Fernando. Boa tarde, Rafaela. Boa tarde, amigos do Observatório Literário. Estou aqui na 8ª Bienal do Livro, diretamente do Centro de Convenções, quando amanhã, Encerra esse grande evento aqui em Pernambuco. Ao meu lado, o Leonardo Santos. Ele é coordenador aqui do evento e vai conversar com a gente. A gente sabe ainda que ele não tem os números finais, já que ainda hoje está muito movimentado, e só amanhã encerra a Bienal. O Leonardo. O que é que já tem, a gente já pode constatar, de diferencial da Bienal de dois anos passados para essa? Olha, Fernando, a gente tem realmente... Esse ano a gente lutou muito para conseguir fazer realmente a melhor Bienal desses 16 anos de realização. Né? A gente tem grandes diferenciais. Esse ano a gente está com seis ambientes de conteúdo. A gente está lançando mais de, de 400 livros aqui durante essa Bienal. Mais de 250 a 300 autores literários passaram por aqui durante a Bienal. Certo. A gente tem um, um ambiente esse ano chamado Lá no Meu Sertão, que homenageia o, o centenário de Luiz Gonzaga. Né? Então a gente conta com a culinária, sertaneja, com música, então, passaram por aqui grandes artistas, grandes shows. Foi, assim, a Bienal, se você vier para a Bienal, a estrutura, os corredores mais largos, toda a estrutura, a sinalização. Então realmente, esse, quem veio para a Bienal de 2009 e vier para desse ano, quem já veio ou quem vier hoje ou amanhã, vai perceber a grande diferença dessa edição. Uma coisa a gente já constata, mais gente do que na última Bienal. Olha, a gente realmente tem que esperar o número final, assim, mas a, a gente, assim, vamos dizer, a olho nu, a gente tá, tá vendo realmente que tem muita gente esse ano. Esse ano, assim, foi... a gente espera realmente superar o número do ano passado, porque muita gente, durante a semana, principalmente, eu, olha, eu acredito que mais de 5 mil escolas já passaram aqui pela Bienal, muita criança, gente de toda idade, gente de todo estilo literário, assim, todo o público vem, curte muito a Bienal. Tenho certeza que de vendas, a Bienal já foi, na última edição, a Bienal que mais vendeu no Brasil, eu acredito que esse ano a gente vai superar muito mais investimentos por parte do governo das prefeituras, várias prefeituras trabalhando junto com a questão dos bônus para os professores, para que os professores venham se capacitar aqui na Bienal através da aquisição de livros então realmente as expectativas são maravilhosas a gente vai só fechar aí amanhã, para, durante a semana que vem a gente está divulgando os números finais É interessante, a Bienal do Livro de Pernambuco é a terceira do Brasil, em termos de tamanho, perde para São Paulo e Rio. E ao mesmo tempo você informa que ela vende mais? Isso, isso aí inclusive é uma visão que os próprios expositores passam pra gente, né? Ela ainda pode perder em relação ao tamanho, a do Rio de Janeiro e ao público e tal, mas a gente, inclusive, esse ano a gente está prezendo muito mais pela qualidade do público, né? para que as pessoas que venham para a Bienal realmente venham para curtir o universo do livro venham consumir a literatura o... e até a questão ampliando a do livro né? a questão da cultura, a questão do conhecimento como um todo, é o que a gente tem focado nessa Bienal, muito mais do que a quantidade que é importante, que quanto mais pessoas tiverem acesso a esse universo, melhor né? mais pessoas terem acesso ao conhecimento mas o foco continua sendo a questão da qualidade do público, para que o público realmente venha se sinta confortável né? que venha e saia da Bienal tranquilo eu acho que é, que é, que é isso, assim. A gente, em alguns aspectos a gente realmente vem superado e aí se considera de uma maneira geral que nós somos a terceira, mas quem sabe, vamos esperar os números finais aí pra a gente saber se a gente muda de posição. E quanto a essa polêmica aí do cobra ou não cobra, esse ano pela primeira vez vocês cobraram ingresso. Houve um problema até com o Ministério Público, quem que ficou? Olha, a gente ainda está... Em defesa, a gente ainda, Eu não tenho nem tanta informação assim para te falar agora, nesse momento, sobre como é que tá realmente essa questão. Né? Agora, assim, a gente teve esse cuidado, a ordem judicial será uma ordem judicial, a gente ter, vai ter que respeitar caso ela seja, seja realmente imposta. Eu acho que, mas, assim, a gente... A preocupação com o valor simbólico é a Bienal, que tem o menor ingresso da América Latina. A gente teve essa informação, a gente estava até divulgando o no Brasil, mas é da América Latina, é o menor ingresso cobrado. Né? Então, é, é como eu falei anteriormente, a gente preza pelo conforto, pela segurança, né? Infeliz Infelizmente, a gente ainda teve muito problema com segurança em 2009, muitos expositores sendo furtados. A gente sabe que, infelizmente, esse tipo de coisa acontece, então a gente realmente quis cobrar esse valor simbólico para que quem viesse à Bienal, e olha, escola, escola agendada, seja particular ou privada, não paga, nenhum aluno de rede municipal ou estadual paga, associações que agendaram conosco a visita não pagaram, né, a gente não quer de forma nenhuma, a pessoa chegar aqui e dizer, olha, não tenho condições, a, a nossa bilheteria quando, se, se, da, libera a entrada, não é isso, a gente só queria era criar uma maior segurança para as pessoas que vinham, com, vinham à Bienal realmente com, com o intuito de consumir o livro, de, de consumir a cultura, Não para qualquer outro tipo de coisa Para amanhã também alguma é, Expectativa de um grande público Encerrando a Bienal do Livre Olha eu tenho certeza Fernando que amanhã a gente vai ter O maior público que a gente já teve nesses 10 dias assim. O último domingo ele sempre é Muito assim A gente tem uma visitação massiva né? Então eu tenho certeza que amanhã a gente vai ter o maior público que Quem vier pra Bienal vai curtir Com toda a segurança, os corredores estão muito mais largos A feira estava super sinalizada Super segura, a gente está trabalhando com uma Equipe de receptiva aqui de mais de 70 pessoas Então vai ter todo mundo para instruir Tem pontos de informação Então quem vier para Bienal vai poder curtir uma bela feira eu tenho certeza que amanhã a gente vai ter o maior público dessa Bienal Ela encerra mesmo que horas? Ela encerra às 10 horas, 22 h né? Toda, a Bienal ela começa às 10 da manhã E encerra às 22 horas Então finaliza com o convite Então vou convidar a todos Para curtir certo? A Bienal amanhã, domingo, dia 2 de outubro A partir das 10 da manhã Os portões são abertos, a feira vai até às 22 horas E são aí 12 12 horas de, de, de muito conhecimento, muita cultura. Quem, quem puder vir, venha que não vai se arrepender, Porque essa Bienal tem, vai, vai ter muita surpresa para você. A programação amanhã está repleta e é, ainda tem muito livro aqui para o pessoal consumir e curtir. Leonardo, parabéns pelo sucesso da Bienal. Fernando Farias para o Observatório Literário. Ainda hoje, um bate-papo com a poeta Júlia Larré, da editora Moinho de Ventos, uma editora diferente. Observatório Literário, um pouco de tudo da literatura pernambucana. Poesia é mesmo uma coisa só para intelectual? Todo poeta é leve, calmo e manso? você vai escutar agora a experiência poética de uma cobradora de ônibus, de uma jovem que matava boi no matadouro e de uma descarregadora de navios no porto de Suape. Elas provam que a arte brota justamente no trabalho difícil. São muito femininas e bem-humoradas. O Observatório Literário fala um pouco destas poetas. Ela é cobradora de ônibus da empresa Caxangá, que faz a linha Caixa d'água. Vem fazendo sucesso com um livro de poemas. Trata-se de Genecleide Lima, de 46 anos. Com muita dificuldade, resolveu publicar um livro com poemas simples que falam de amor, de sua vida como dona de casa, mãe e cobradora. Como num passe de mágica, a vida de Genecleide Lima mudou, ficou famosa e vem chamando a atenção dos colegas motoristas e cobradores. Ela é convidada semanalmente para debates em escolas, participar de coletâneas e realizar palestras. A última palestra foi no Centro Cultural dos Correios. Genecleide nos conta agora como começou a ideia de escrever poemas. Através das poesias que eu já vinha escrevendo antes, Sempre escrevi, desde criança, aí depois da adolescência veio a vontade de publicar um livro, né? Mas não tinham condições, aí eu fui aí eu só escrevendo, escrevendo e guardando. Então depois de casada, que eu voltei a trabalhar novamente, que eu, eu fiquei como, só como dona de casa, né? Mãe de família dona de casa, quando eu voltei a trabalhar, que eu estou trabalhando como cobradora, Então passando pelas ruas e vendo assim, editora e tal, então surgiu né, o interesse de perguntar como seria. Aí fui lá perguntar, quando eles disseram como era, eu juntei o dinheiro, fui juntando também as poesias, né, não tinha dificuldade de digitar porque não tinha computador, paguei para um menino fazer isso e procurei a, a livraria, né, a editora e publiquei o livro, porque era um sonho meu. Assim como o escritor Raimundo Carreiro, a poeta Jeanne Cleide também perdeu muitos poemas escritos. Foram levados pelas cheias e chuvas. Certa vez, ela foi assaltada e teve que escolher se daria ao ladrão os poemas escritos ou o dinheiro. Ela mesma explica pra gente. Nós morávamos numa casa assim, era um pouco fraca, né? Aí choveu, molhou algumas coisas da casa Então entre elas, as algumas coisas que a gente perdeu Livro meu mesmo Tipo um livro que eu gostava muito, né? Que era o Nordeste Foi perdido com a água, né? Molhou, não, não presteu mais E as poesias também foram perdidas E também, perdi também no assalto Quando eu estava trabalhando eu Fui assaltada lá em Sinto Novo Levaram a poesia minha que estava dentro do bolso Que entre o dinheiro e a poesia Eu disse, a poesia era mais importante, né? Mas levaram A poesia em Ingenie Cleide é intensa. Mesmo durante as viagens dos ônibus, ela escreve poemas, sem medo de ser demitida. Ela fala como os colegas cobradores e motoristas veem o fato de ter uma colega poetisa. Eles me tratam com muito carinho, ficam orgulhosas. Até na empresa mesmo também, as pessoas ficam orgulhosas de ter uma pessoa assim, que além de trabalhar tem outra, outra atividade, assim, né? Não, não para naquilo. E eu pretendo continuar. Eles realmente dão muito apoio assim. Eles compraram os livros, sabe, fica falando para as pessoas, aqui tem uma escritora, tá, é assim. A empresa até também fez uma reportagem minha no, no circular que ela está fazendo a, a cada três meses, aí colocaram uma reportagem minha, é além da rotina, aí colocaram que eu trabalho e durante o trabalho também faço, que eu gosto muito de fazer, trabalhando as poesias. Antes de publicar seu livro, Gene Genecleide teve pouca leitura de livros, consequentemente, poucas referências literárias. Escute agora como a poeta cobradora leu os primeiros poemas e se inspirou para escrever este livro. O mais acesso era nos jornais. Né? A Folha de Pernambuco, ela publica muitas poesias. E quando eu via o nome poesia até hoje, né? quando eu vejo o nome poesia, não sei o que, que acontece. Me chama muita atenção esse nome. E quando eu via no jornal era onde tinha mais mais acesso era no jornal, realmente porque eu não tinha acesso a livros, não tinha. Muito raro chegar um livro na minha mão. Por causa de dinheiro, né, realmente. Então era, geralmente era um jornal. Quando eu pegava a folha, eu procurava logo a parte de, de, de poesias. Tá entendendo? Às vezes concurso, às vezes eu dava um pedação atrás de participar de algum concurso. Geralmente não dava certo, assim. Mas não desisti bastante motivada, agora que convive entre os escritores na UBE e na Sociedade dos Poemas Vivos de Olinda, de Lima prepara um novo livro. Eu pensava que nesse para, pois eu não conhecia esse lado da literatura assim como seria feito a UBE, né? Aqueles escritores todos lá, eu não conhecia nada disso. Então, o meu sonho, por isso que é Um Segredo e Um Sonho o nome do livro, porque como é segredo, está dentro do livro, né? E o sonho era publicar ele. E aí parava, agora não descrever, de parava assim, descrever de para mim, né? Mas depois que eu conheci esse outro lado da literatura, muitas pessoas que eu conheço agora, então pretendo seguir, relançar outro livro, tá entendendo? Já, as poesias já estão prontas, só falta realmente depois é digitar e levar para uma editora. Para conhecer um pouco da poesia simples e sincera de Genecleide Lima, vamos ouvir um de seus poemas, que mostra sua preocupação social. Ao passar de manhã cedo pelas ruas lá do centro, vejo cenas tão chocantes, são crianças ao relento. E o ônibus vai correndo, eu continuo observando. São situações tão tristes que meus olhos estão vendo. Não posso parar de olhar, tudo me chama atenção. São famílias por completo, todas dormindo no chão. Isso sem cobertor, travesseiro nem pensar. Apenas um papelão que é para a chuva não molhar. O dia está clareando e o sol vem se mostrar. E até meio sem jeito o sol faz o despertar Eles vão se acordando, devagarzinho ao pouco Pois tudo agora pensa, vai começar o sufoco Olha pro lado e não vê, nada para mastigar Todos estão com fome, mas vai ter que suportar Até que desça do céu, um anjo que possa ajudar Outra poetisa que vem se destacando há algum tempo nos meios populares é Lenemar Santos, a poeta dos sinais. Ela talvez seja a única poeta em Pernambuco que sobrevive hoje apenas da venda de seus pequenos livros de poema nos sinais de trânsito. Aos 24 anos, natural da cidade de Gameleira, na Mata Sul do Estado, Lenemar nos conta como começou a escrever poemas. Eu cheguei na poesia porque, quando pequena, lá no interior... Eu gostava de ficar rabiscando nos cadernos e criando pequenas partes, né, que se chama verso. E daí eu fiquei curiosa. Foi quando eu comecei a ler os livros pra saber o que é que eu tava criando, se, se era música, alguma coisa assim. E eu vi que era poesias. Na verdade, verso, né, que chamamos de verso, mas o verso pode se transformar em poesia a partir do momento que você tá juntando as partes e se torna verso. É, aliás, deixa de ser verso e torna poesia. Aí foi aí que eu comecei a fazer poesia. Comecei com dois gêneros, né? aquela coisa de infância, aquela coisa de toda adolescente é, que faz aquele poema meloso, aquela coisa sentimental, que é o chamado lírico e épico. E igual de qualquer adolescente, ia para a escola, é, desobedecia a minha mãe para ir jogar futebol, <risos> para ir tomar banho de barragem, que lá em Gamileira tem umas barragens muito boas. E eu fugia com uma amiga minha que tem ela como irmã, fez parte da minha vida e ainda faz, a Elisângela. A gente fugia para ir para as barragens, tomar banho e comer macaxeira crua na beira do rio. É possível ser poeta e matar bois no matadouro? Nenemar mostra que sim. Era ainda uma menina quando ela escrevia poemas e matava bois. E eu ia muito para matadouro de lá, na rua do matadouro em Gameleira. Dias de sexta-feira, a partir das sete da manhã já começavam, chegavam os bois para matar. Então eu ficava olhando os homens matar boi e os meninos E achei interessante, né? Eu queria ter a sensação de pegar aquela lança na mão Subir no muro e matar um boi E eu fui fazer isso a primeira vez Aí quando acertei assim, no, né? No lombo, assim, do boi, assim, perto da nuca dele, Assim, finhou a lança O sangue saiu assim, eu fiquei meio nervosa Mas a partir do primeiro foi-se embora Quanto mais a gente matava Se matasse 5, 6, 7, 8 bois por dia Era um real, né? Que ganhava Então se eu matasse 20 boi por dia, tava bom Era 20 reais adolescente, e quando a polícia chegava, a gente saía nas carreiras pulando muro, porque não era permitido de menores naquela área. E minha mãe dizia, você foi matar boiou, eu dou uma pizza, chega em casa. Mas eu sempre ia. E fazendo poesia, né? Criando meus versos, que se tornaram poesias. Aos 16 anos, após o falecimento da mãe, Lenemar veio para o bairro de Prazeros, em Jaboatão dos Guararapes, onde trabalhou como garçonete. Foi nesta época, uma fase difícil da sua vida, que surgiu a ideia de sair declamando seus poemas nos sinais aos motoristas como um meio de sobreviver. Ela explica como tomou esta decisão. Eu já fazia poesia, né? Mas eu tinha uma certa timidez de mostrar às pessoas. Então, como eu estava na casa de minha irmã e saí, fui ser garçonete e não estava gostando da experiência, e nesse período que eu fiquei lá de dois meses, fiz amizade com as meninas no salão de cabeleireiras. E fui da casa da dona do, do restaurante e fui para a casa dessas meninas. De manhã ficava com as meninas dela para elas irem trabalhar, à tarde ia andar pela, pela praia por ali. Foi quando eu vi os meninos no sinal, limpando o carro, vendendo água, frutas, eu pensei, vou fazer alguma coisa aqui pra ganhar dinheiro. Aí fui declamar meus poemas, só declamar. E nessa fase, eu não gostei de só declamar e ganhar dinheiro. Eu me sentia que tava ganhando esmolas, eu tinha que dar algo pra alguém, né? Então foi quando eu resolvi botar as poesias numa folha e não declamar, e sim vender. Aí e as pessoas me davam qualquer trocado e levavam a poesia. E assim foi, começou a história de Lenemar. A Poetisa do Sinal, assim, no Sinal de Prazeres, onde era o Banco Bandep, depois ficou o Banco Real, né? E depois demoliu tudo, acabou, por conta das construções. E agora eu trabalho no Sinal do Habibis, próximo ao Shopping Guararapes, em Prazeres também. E foi vendendo os poemas em folhas de papel que finalmente conseguiu editar três livros. Alguns com apoio de vereadores e supermercados. O primeiro livro que eu cheguei a editar foi o Viva a Poesia, com 20 poemas, mas antes disso eu já tinha editado alguns livretos, umas folhinhas, né, que era exatamente os que eu vendo até hoje no Sinal, veio Viva Poesia, passou coisa de um ano e meio, por aí, aí veio o segundo, Céu Vermelho, né, com bastante poesias também, e com prosas, já cheguei a inovar, botei prosas, em seguida veio o Corpo Nu, ah, e agora tô trabalhando o Voraes, o Voraz é meu novo livro, que também tem bastante novidade, né, é, tem poesias, tem prosas, e tem um romance, Uh, e a participação de uma outra poeta, que eu gostei da ideia de colocar, o nome dela é Erika da Silva. Ela escreve poemas ótimos, tem um gênero bem parecido com Augusto dos Anjos, um livro que eu ganhei, né, de um amigo aí, do Fernando Farias, que até hoje eu tenho esse livro. E eu gosto muito dele. Augusto dos Anjos é um autor muito bom. Lenemar Santos prefere vender seus poemas em sinais e nas portas das escolas de periferia. Além dos poemas de amor, Lenemar Santos toca fundo nos problemas sociais que a incomoda. Com as crianças abandonadas e os preconceitos raciais e homofóbicos. Aqui, uma pequena mostra de seus poemas em que apresenta sua revolta. O olhar sinistro da sociedade. Estou me afogando no mar da ingratidão, dessa sociedade ignorante e rude que sem pena me afoga. Estou me afogando no sangue dos justos, dos que fazem o bem e procuram a Deus e sua misericórdia mas me lambuzo com suas carnes e com suas conversas bonitas e não me assusto com esses olhares sinistros. Vou comer seus dicionários e também falar bonito. Vou rir para estupidez e aburrir-se. Irei sapatear em seus ternos caros e também dirigir seus carros e dizer que sou importante. Engordarei minha conta com tuas ideias e conquistas e farei tudo isso, o que diz estar fazendo. Na verdade, eu não falei nada, porque é isso que fazes, nada. E finalmente, vamos agora falar um pouco de Camila Ribeiro, uma jovem de 32 anos, graduada em filosofia, natural do Recife, do signo de Libra e apaixonada pela poesia. Mantém um blog chamado Bancando, A arredia entrevistas e apresentações em público, Camila já recusou vários convites para publicar seus poemas. Atualmente, Camila Ribeiro trabalha no porto de Suape, onde embarca e descarrega contêineres dos navios, manobrando grandes guindastes. Como não podia deixar de acontecer, Camila se recusou a gravar entrevistas para o observatório. Diz que prefere ficar no silêncio, mas autorizou a leitura de um de seus poemas. Você vai escutar o poema Saltos em Cavalos Selvagens na voz de Simone Ventura. Há três grandes cavalos, um a calejar minhas mãos, outro triste e revolvido, um a forçar minha língua, outro a vomitar ciência, e ainda um outro rígido. Górgonas nascidas em boa hora, um cavalo para um olho e outro que não chora. Torturam o que sobra do meu ocidente. Presos no quarto de Jade, o mais selvagem me mingulirá a soberba, e diminuída seremos duas cabeças. O Comentário da Semana com Tiago Pininga Seria uma sombria sombra secreta. Este é o novo livro do premiado escritor Raimundo Carreiro, que você ouve agora no Comentário da Semana de Tiago Pininga. Olá, ouvintes! Vou comentar agora do romance mais recente do escritor Raimundo Carreiro, Seria Uma Sombria Noite Secreta, pela editora Record de 2011. Este livro conta a história de um personagem chamado Alvaringa. O grande desafio do livro é saber quando há fatos reais ou se existem apenas fatos criados na mente da personagem. É um desafio que está presente do início ao fim sem que seja possível uma solução definitiva. É estruturado para que, em sua maioria, O romance se torne ora um monólogo e ora um solo que tem no dilema shakespeariano a raiz do grande problema. Ser ou não ser, eis a questão. Vem aí o primeiro encontro de literatura fantástica de Pernambuco. Vai acontecer entre os dias 3 e 4 de novembro. Serão dois dias dedicados ao gênero fantástico, com a presença de estudiosos brasileiros. Haverá lançamentos de livros e antologias e dezenas de comunicações de docentes e discentes da UFPE. As informações a respeito dos conferencistas já confirmados e os procedimentos para apresentar trabalhos. Aguarde na próxima semana, reportagem completa, aqui no Observatório Literário. Oficina Literária, com o escritor Paulo Caldas. Qual escritor que não se viu diante do dilema? Como escrever os diálogos? O escritor e professor Paulo Caldas dá dicas dentro da oficina literária. O cenário é o local físico onde a história se desenvolve. O cenário pode ser fechado, que são ambientes fechados, sala, é, o ambiente da casa, o, um bar, um escritório. E no cenário que a gente chama aberto, é, ou de ângulo aberto, como se, se fosse tratar na linguagem de cinema de, de cenário de ângulo aberto, onde está uma rua uma, uma praça, onde está acontecendo um desfile, uma parada ou é, simplesmente uma praia onde o personagem vai passar por ali é, muita gente começa a narrativa do, de um livro, de um conto, de, um, de uma crônica a partir da concepção do cenário, é muito comum o cenário ele Da mesma forma que o personagem, ele pode ser é, descrito de uma só vez e pode ser composto também, que à medida que a narrativa caminha. Então, é, o, o autor ele pode falar um trecho do cenário, das paredes e do, dos tetos, para depois de, de alguma outra narrativa, de, de, um, de um salto, de, de uma... De uma De uma digressão, ele vem e, e coloca mais algumas peças dentro de, desse cenário. Mais adiante, ele vai concluindo e termina com, como se ele estivesse construindo uma casa ou, ou um escritório, uma coisa assim, ele vai montando devagar. Ou como na, no primeiro caso, ele vai montando de uma vez. O cenário ele é fundamental porque sem o cenário e sem o personagem não existe a cena. <música> E agora a gente vai ao Centro de Convenções de Pernambuco com notícias da 8ª Bienal do Livro, que termina amanhã. É com você, Fernando Farias. Voltamos ao Centro de Convenções novamente, falando aqui da Bienal do Livro. Ao meu lado, o coordenador, um dos coordenadores executivos e executivos da programação, o poeta e escritor Hélio de Mello. O Hélio de Mello. Qual é a avaliação que você faz dessa Bienal, oitava Bienal do livro? Olha, eu acho que a programação ela, ela foi bem legal, está sendo bem elogiada. É, a gente tem ainda algumas coisas para serem ajustadas, aí é uma coisa que a gente vai fazer ainda na avaliação, na posterior posteriori, né? mas eu acho que se você pegar realmente a programação e os comentários que as pessoas fizeram da programação, que é a parte que me compete, que é a parte que, que a princípio é, me diz respeito, eu acho que ela foi, foi assim, a gente conseguiu atingir É, aquela, aqueles pontos de discussão que a gente queria colocar né? Ontem a gente teve o Miguel Nicoleles Que foi uma coisa bem legal é, Foi um momento, eu acho, um dos pontos altos E é isso aí, eu acho que é, é, é Continuar e, e, e, e Fortalecer sempre assim, a consistência Da programação né? É, Com a programação consistente, o resto são questões técnicas Que tem que ser trabalhadas Nós conversamos com alguns escritores E pessoas do público e já podemos Dizer que em termos de conteúdo De programação, essa Bienal Superou as outras Como é que você vê isso em termos de conteúdo? Não, eu acho que é um trabalho que a gente começou, eu e o Homero Fonseca, a gente começou é, já desde o ano passado. É, e assim, eu acho que o, o, o fato de a gente estar debatendo, a gente estar sempre conversando sobre a programação, é, fez com que a gente pudesse ter olhares diferentes. Né? Sempre o mero sugeria uma coisa, sugeria outra, a gente complementava. E eu acho que isso aí é o um reconhecimento realmente da, da, do trabalho que a gente fez. Eu acho fico feliz com isso, que, né? Peço que, que as pessoas tenham gostado da programação. Realmente, muita qualidade, principalmente na qualidade. Não foi nem a quantidade de eventos, de palestrantes, mas principalmente na qualidade. Para amanhã, domingo, o que é que hoje já está? Tarde é sábado, amanhã é domingo. O que é que tem mais ou menos programado aí para a final da Bienal? Acho que é, a gente tem uh, uma segunda fala do Luiz Serguilha, né, que é o poeta português. É, agora de tarde a gente vai ter essa, essa fala dele, também imperdível, para conhecer um pouco da poesia contemporânea portuguesa. E no final da tarde a gente tem o Tião Santos, né, a fala do Tião Santos, que é uma figura importantíssima que a gente acha, pelo papel que ele desempenha lá na, na Associação de Catadores de Material Reciclável do Jardim Gramacho, Acho que é outro momento imperdível também, já fechando a Bienal. Última coisa, Hélio, para a gente não falar só de coisas boas, o barulho perturbou muito as palestras e os eventos. A Bienal ela é muito barulhenta. É, é uma feira, né? É, a gente tentou tomar algumas medidas de isolamento de, de, de som, como por exemplo os espaços, os espaços de, de, de shows que foram deslocados para outro, um espaço diametralmente oposto do centro de palestras, mas infelizmente ainda alguns é, expositores insistiam em, em fazer apresentações musicais, a gente tentou controlar isso durante toda a, a feira, é, mas eu acho que no balanço assim, foi positivo, a gente só tem que realmente aprender. Sabemos que Essa, essa questão do ruído, é questão crônica, né, e a, a, as medidas que foram tomadas não foram suficientes, a gente precisa continuar trabalhando, mas eu acho que o que compensa é ver o resultado, né, os números da Bienal, né, o público que a gente teve, é, continua se firmando como um, um evento importante de literatura, aí é, é realmente tratar dessas questões pontuais, né, a questão do som, por exemplo, é uma questão que a gente precisa realmente trabalhar, mas vamos continuar, o evento é importante, ele não pode, ser, não pode parar por conta disso. Ué, parabéns, felicidades, parabéns pela programação da 8ª Bienal do Livro. Fernando Farias para o Observatório Literário. Bate-papo com Rafaela Feitosa. O Observatório Literário inicia hoje uma série de entrevistas visando debater o um mercado editorial em nosso estado. Mesmo num setor tão competitivo, há sempre espaços para novas editoras com ideias inovadoras. E, acima de tudo, que respeitem os escritores. É esse lado mais sério que vamos abordar hoje no entrevista com Júlia Larré, poeta e responsável pela Moinho de Ventos. E para iniciar nossa entrevista, Júlia conta pra gente como é que surgiu a ideia de criar este selo editorial. A Moinho surgiu da ideia de que Eu e Fábio Andrade, que também é outro poeta daqui de Recife, que ele já é bastante conceituado na área e é professor da, da Universidade Rural de Pernambuco de Literatura, a gente sentiu a necessidade de publicar os nossos próprios poemas. Então a gente passou, eu acho que cerca de quatro a cinco anos discutindo como seria a melhor maneira de fazer essas publicações dos nossos próprios poemas. A gente procurou algumas editoras, E essas editoras, elas sempre tinham uma proposta muito quadradona, é, cara... É, e de uma tiragem muito alta que não era o interesse da gente, então pra gente não seria muito legal fazer uma publicação de dois mil exemplares, porque a gente sabia que ia ficar tudo arquivado, ia ficar tudo pendente, né, na venda, porque somos autores novos e não tem, não tem saída. É, então a gente começou a pensar na possibilidade de criar uma editora, um selo editorial, na verdade, que fosse artesanal, porque eu tenho uma experiência em trabalho com papel já há muitos anos, eu Eu trabalho como artista plástica utilizando variados tipos de papel e Fábio, ele, é, ele já trabalhou com design gráfico, ele é desenhista, então a gente uniu esses dois talentos da gente para poder fazer uma coisa que a gente gosta, né? que eu já escrevia e Fábio terminou me, me estimulando para escrever mais e pensar na minha escrita como uma coisa que fosse possível de publicar, porque na minha cabeça não era possível. Nesse pouco tempo de existência, Júlia, qual tem sido o resultado da editora? É, o resultado tem sido muito positivo. É, a gente já está com um, um clipe bem interessante, os jornais têm publicado sobre a gente, toda vez que há um lançamento, procuram por nós e, e é, a gente está tendo uma, uma, uma resposta bem legal. Do público em geral. Tem até pessoas que gostam de colecionar os livrinhos da gente. Então, o Jomar, por exemplo, o Munir de Brito, ele chega pra gente e fala assim, eu quero, eu quero aquele livro daquela edição tal porque eu ainda não tenho. Ou então eu doei para alguém e tá faltando o meu. Então, a gente já publicou autores novos, que nunca foram publicados antes, como Felipe Aguiar, é, com o livro Poeira de Chipre. É, Diogo Reis, que ele publicou Onde o Homem, que é um livro de contos. E Conrado Falbo, por exemplo, que ele publicou poemas é, e os poemas dele é, estão nessa coletâneazinha que se chama Ouvir. Agora a gente também publicou autores que já têm livros editados antes, como por exemplo Cristiano Aguiar, e ele publicou um conto dele chamado Arete com a gente. E foi inclusive a primeira publicação da Moinhos, junto com Felipe Aguiar e com o meu livro que é Noite de Véspera. Eu também estreei com a Moinhos. Outro autor que já teve um livro publicado foi Ribeiro Alves, que foi agora recentemente publicado em abril de 2011, com alguns poemas que são trisqueles. E é uma proposta bem interessante, porque ele é estudioso da religião celta e dos costumes celtas, e os trisqueles são a representação do símbolo da trindade na cultura celta. E aí, a partir dessa simbologia, ele fez poemas, nove poemas interessantíssimos e que foram publicados pela gente, que é um prazer danado ter uns poemas, assim, diferentes, né? Agora, uma que já está bem experiente é Márcia Maia, e que a gente teve o prazer também de publicá-la. Ela procurou pela gente, porque ela tinha, e na verdade é um tipo de estreia para ela também, porque ela nunca teve contos publicados, e a gente publicou os contos dela. E aí o nome do livro dela se chama Sem Amém. Então é isso. E quais são os lançamentos previstos pela Moinho de Ventos para este mês? A gente vai publicar três livros. Um de poemas, que é o de Bernardo Souto, que se chama Teatro de Sombras. E o próximo é de Marcelo José Santos, que também vai ser publicado no mesmo dia, provavelmente. Que vai ser Confissões e Profecias, que já são poemas também bem, bem interessantes. E depois a gente vai publicar Armando Lobo Neto. Ele, na realidade, é músico. Ele é do Rio de Janeiro, radicado no Rio de Janeiro. E ele tem um projeto muito interessante, que é de poemas de palíndromos. E esses palíndromos ele está criando há seis anos já. Então ele passou seis anos fazendo esses palíndromos. São poemas que têm sentido, porque às vezes a gente olha palíndromos, poemas Que não são, não tem um sentido tão óbvio, tão interessante, é, que não são poéticos, são mais pelo jogo de brincar com as palavras e de fazer o próprio palíndromo. E na realidade, Armando ele consegue unir a coisa da, da poeticidade e do jogo com a palavra. Então, a partir desse lançamento de Armando Neto, a gente vai lançar uma coleção nova que se chama Ludologos. Brincadeira das palavras Em latim E em conjunto um projeto dele Que ele está fazendo lá no Rio de Janeiro Que se chama Iludens Que também tem essa conotação da, Do sentido do jogo com as palavras E do jogo com a música E dos conceitos musicais Já que ele é Ele é, ele é formado em música erudita e também trabalha com popular. Nesse dia do lançamento dele, a gente vai fazer o um lançamento do, do livro da Moinhos, dele publicado pela Moinhos, aqui em Recife, e do CD dele novo. Júlia, explica para os nossos ouvintes como são confeccionados esses livros e qual o mínimo de livros que um escritor pode editar. A proposta inicial da Moinhos é fazer 50 exemplares dos livros e os livros são artesanais, totalmente artesanais. Então somos Fábio e eu que fazemos esses livros à mão. Então a gente faz a costura, a gente faz uma pesquisa do, de todo o conceito do próprio livro e a partir do conceito que a gente percebe, a gente vai conversando com o autor e elabora um projeto gráfico que seja artesanal. Então a gente trabalha com Corel, Né, com, a, com a parte do computador, que é muito importante. É, a gente tem algumas impressoras em casa que são bem interessantes, são bem. São, elas Assim, são úteis demais para o que a gente faz. A gente comprou uma impressora agora recentemente que ela facilita muito o trabalho, que ela é muito rápida. E, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer desse conceito artesanal, que é o trabalho à mão. Por quê? Porque é esse trabalho à mão que dá humanidade ao livro que a gente faz. Não fica somente naquela coisa da impressora, da gráfica, e pronto, acabou, e não tem mais contato nenhum com o elemento do livro, com o objeto livro. E é isso que a gente propõe a fazer. Outro tipo de consultoria que a gente dá é de pessoas que têm um interesse em publicar, mas que ainda não tem a seleção dos poemas. É, tem 200 poemas, mas não sabe quais publicar. Então a gente dá uma lida, faz um trabalho de editor mesmo, de conversar, dizer, olha, isso aqui não está legal, eu acho que podia melhorar isso. Vamos tentar entender qual é a, o conceito do seu livro, para a gente chegar a uma ideia só e não ficar uma coisa muito misturada. Uma das relações mais pecaminosas entre as editoras e os autores é a relação financeira. Geralmente o autor não tem o menor controle sobre o que foi editado e o que foi vendido. Muitas vezes quem tem que bancar tudo é o escritor, do próprio bolso. Então eu pergunto, Julia, qual é a relação entre a Moinho de Ventos e os autores? O livro, quando ele entra, quando ele tem a cara de uma das coleções da gente, que eu vou dizer quais são... É, a gente banca tudo. Por quê? Porque a coleção anterior, a venda das, da coleção anterior, dos livros anteriores, termina fomentando a publicação do posterior. Então, por exemplo, se a gente percebe que o livro do autor X tem muito a cara da coleção Catavento, que é essa coleção que lança os autores novos, então a gente diz assim, você, o único gasto que você vai ter são os 20 reais do registro na Biblioteca Nacional. Mas se a gente sente que não tem muito a cara da coleção, a gente é, divide, faz uma divisão na porcentagem do pagamento. Então, na realidade, o autor termina pagando uma coisa irrisória, que é assim, o gasto dos papéis e das tintas. E a gente fica com a mão de obra, porque a ideia é que seja uma coisa que mesmo. O nome é Moinhos de Vento por causa disso, que a gente está colocando a cara a tapa. Assim, lançando os autores novos e sendo corajoso o suficiente para dizer não, o lucro é o mínimo para conseguir fomentar o livro posterior. E para terminar nosso bate-papo com a responsável pela Moinho de Ventos, Júlia Larré, eu pergunto, qualquer escritor pode editar seus livros pela editora ou algum critério de seleção? Nós temos um critério de qualidade é, e que vai muito também pelo fator gosto e experiência minha e de Fábio. Então Fábio é uma pessoa que, Fábio Andrade ele é uma pessoa que tem uma experiência muito grande com literatura. Ele é professor de literatura na, na universidade e ele estuda a poesia contemporânea já há muito tempo. No meu caso, eu sou uma leitora apaixonada. Né, e eu tenho a experiência de leitora. Então a gente termina unindo, e de poetisa também, que eu trabalho muito com as palavras e sou professora de linguística da, da Fafir e da Universidade Federal agora. Mas a gente termina unindo os gostos da gente, porque sempre tem esse fator, para dizer, não, isso aqui não tem a cara da Moinhos. A distribuição sempre, sempre é feita no dia do lançamento. Como são poucos exemplares, são 50 exemplares só, ah, geralmente todos são vendidos no mesmo dia. Por que a gente pensou em 50 exemplares? Tem um motivo. Geralmente, quando você faz um lançamento, o autor vai chamar todos os seus amigos. Então, a quantidade de livros é suficiente para ele vender para os amigos e ficar um pouco para ele, para ele distribuir a quem interessa, a quem seja interessante e possa divulgar mais a poesia dele. Então a ideia é essa, é meio, é, meio, é meio panfletagem mesmo do poema, sabe? Obrigada, poeta Júlia Larré, e vida longa para Moinho de Ventos. E mais uma vez, vamos com o nosso colega Fernando Farias com mais informações da Bienal do Livro, direto do Centro de Convenções. Estou de volta à Bienal do Livro aqui no Centro de Convenções e ao meu lado, Ronaldo Corrêa de Brito, um dos homenageados deste evento deste ano. Ronaldo, como é que você se sente sendo homenageado aqui pela Bienal? Eu me sinto muito feliz e muito honrado, me sinto integrado à tradição literária de Pernambuco, esse estado que, que deu tantos escritores importantes para a literatura brasileira. e bom. Para mim é como a coroação do meu trabalho, o reconhecimento de, todo, de toda uma vida dedicada à literatura, eu me sinto muito feliz, muito feliz mesmo. Mas não fica chateado não, que você, você produzindo tanto, sempre escrevendo, sempre no auge, ganhando prêmios, mas já está sendo homenageado junto com Mauro Mota? Não, eu acho que é uma honra muito grande estar junto com Mauro Mota. Mauro Mota, quando eu cheguei aqui no Recife em 1969, já era um poeta reconhecido. Então, eu acho que é bom que um vivo esteja junto de um, de um morto é, que honra é, é, a, a poesia, a melhor poesia, que fez é, uma poesia que passou para a tradição da nossa literatura. E o debate que houve justamente com o Lourival Holanda, com o outro, Cristiano Aguiar, Aguiar e Luiz Reis. Luiz, o que, que você hum, achou daquela? Gostei demais. É, é, o autor, ele fica um tanto mexido, um tanto... É, Aquado quando as pessoas entram, abrem as portas e janelas da literatura dele e, e entram e falam e, e nos deixa numa posição assim, um tanto sofrida, medrosa, assustada, mas também de muita alegria. Mas eu tenho que fazer uma pergunta final. O que é que vem por aí? O que é que você está produzindo? O que é que vem de novo? Olha, esse ano eu, eu, eu, já, eu já contratei quatro livros, né? saiu o livro Crônicas para Ler na Escola, saiu é, a edição da, da Objetiva Alfaguara do Bailo do Mino Deus, vai sair a edição do Arlequim, de Carnaval, a edição do Bandeira de São João e ano que vem, se Deus quiser, meu novo romance. Qual é o novo? Ah, não tem nome não, isso é... é só quando coisa. sair. Bom, é a última coisa que vai ser feita. Só exato, Pranqueiro. só quando sair. Parabéns, Ronaldo, muita Obrigado. paz para você, Obrigado. felicidades. Agora ao meu lado o professor Alexandre Furtado, da Fafiri, e que coordenou e foi responsável mais uma vez pelo café da Fafiri, por esse café literário, e como é que foi a repercussão esse ano? Nós estamos pela segunda vez consecutiva com a parceria... É aqui na Bienal, é, com o Café Cultural da Fafiri, com um programa organizado por nós, nós da, da Fafiri e nós todos da Bienal, é uma grande parceria e novamente tem sido uma experiência muito rica, muito boa para todos nós, com grandes avanços da primeira vez até agora. Em termos de qualidade de conteúdo, melhorou muito. Muito. Nós tivemos a possibilidade de manter o as mesmo aspecto de conversa, de bate-papo da, da versão anterior, mas agora nós tivemos a possibilidade, com articulação, com a organização da Bienal, é, nas figuras de Homero Fonseca, Rogério e Wellington de Melo, de estabelecer uma programação mais, mais, mais próxima da literatura, da cultura de Pernambuco. Para esse sábado, à tarde e esse domingo, muita, muita coisa ainda acontecendo. Sim, a gente ainda, a programação está no site da Fafiri, está no site da Bienal e também nós disponibilizamos dois painéis, o interno e o externo do, da área do café, onde as pessoas podem ter noção do que querem, do que querem. A gente teve... É nesses últimos dias, participações do Gabinete Português de Leitura, do Instituto Histórico e de outras universidades, além da Fafiri, na contribuição para essa conversa com autores, escritores e jornalistas também. né? Professor Alexandre Furtado, muito obrigado pelas suas informações e sucessos aqui na Bienal do Livro. Na próxima semana, teremos mais informações sobre a oitava Bienal do Livro, que termina amanhã deixando muitas saudades. O poeta Juarez Corrêa está preparando mais um encontro literário na cidade de Palmares. Vai acontecer entre os dias 17 e 20 de outubro. Na próxima semana, estaremos divulgando a programação completa. Juarez Correia está completando 41 anos de poesia... Sempre inovador, o poeta começou publicando em tipografia e hoje mergulha no mundo digital. Juarez fala pra gente sobre seus novos lançamentos e como se sente depois de 41 anos de poesia. Começando tudo de novo, né? como se estivesse começando. Na verdade, é... no ano passado, em 2010, eu publiquei o Americano Amar América, que é uma síntese da minha produção poética de 40 anos de produção. E aí me flagro ah, hoje, neste ano de 2011, eu me flagro sendo publicado ah, até por uma editora de, de Portugal, a Emob, por Boteca, e publicado a, a, minha, a minha primeira publicação em e-book, que foi o meu coração portátil. Meu coração portátil é uma experiência de 1984. Eu fiz uma, uma edição fora do comércio, em 1984, um livro bem menor do que esse, no formato menor que o bolso. Em 99 fiz ele em edição de bolso. E agora, em edição aumentada, saiu o e-book. Esse caminho, acredito que é um caminho novo e eu estou inteiramente voltado para ele. Tanto como escritor, quanto como editor. Mais de 40 anos de poesia e Juarez Correia não é saudosista. Vive o seu tempo e constata que sua poesia acompanhou o envelhecimento. E é por isso que ele é sempre atual. Juarez fala sobre o tempo na sua obra. Eu acho que nós escrevemos a, a, a, a mesma poesia durante todo, todo o tempo. Alguém já disse isso, acho que também Ermiro já chega a citar isso, que nós poetas, todos os poetas, todos os contistas, todos os romancistas, todos os dramaturgos escrevem a mesma, todos a, a poesia do seu tempo, a, o conto do seu tempo, o romance do seu tempo, entendeu? Nisso a imutabilidade do, do, do, do trabalho do, da, da, da poesia, né? Do estado da poesia no, no que... Quando escrevemos, quando criamos Não há uma mudança Há Talvez uma... Acrescentamos algo, alguma evolução Algum processo evolutivo aí e tal Mas sem nenhuma preocupação de querer criar O novo, ou querer se renovar Ou achar Tentar corresponder desesperadamente Ao seu tempo, ao que é a mensagem Ou ao que vai se, vai se dizer Ou se está se escrevendo Para o seu tempo O homem, quer dizer, eu com a minha poesia escrevo Para o meu tempo, acho que escrevo para o meu tempo, tento refleti e tal, e sem nenhuma preocupação a mais, além de criar, o que, de dar vida ao que, ao que sinto e ao que vivo. Para Juarez, mesmo com as mudanças em sua obra, a conjuntura do país, que tanto serviu de base para seus poemas, não mudou muito. É como se vivêssemos ainda na ditadura. Acredito que não, a gente mudou de ditadura, né? <risos> A gente mudou de ditadura, tem uma ditadura, nós, nós, eu venho de um tempo que lutávamos contra a ditadura política, a ditadura militar, a ditadura era de um tempo de, a, da perversidade clara do homem, né? do homem contra o outro. e tal. Hoje a ditadura é a, a escrota ditadura, ditadura econômica, que claro que derrota o ser humano, tanto quanto uma ditadura, as, as botinas e, e os fuzis e os canhões de antigamente derrotavam e oprimiam o homem. Há um grande número de alienados no mundo, claro. O processo de alienação, de alienação, de desamor, é, continua, mas a arte, o homem, o homem com a sua arte sobrevive a tudo isso. Enquanto o homem tiver condição de criar, existe um poeta no, no, no mundo, um artista no mundo, o homem, os alienados serão vencidos, serão ultrapassados e negados nesse tempo. E nada melhor do que ouvir agora a arte e poesia de Juarez Correia. Melhor é amar. Um dos seus poemas mais famosos, que fala sobre a importância da vida. Melhor que morrer é viver, cair no bar, virar a esquina, andar a pé, de mão em mão, de lotação, correr de trem, não sei aonde de avião. Chupar o caldo, beber a cana, ser sem vergonha e ser bacana se depender da ocasião. Ser um menino que não se engana. Que sonha muito e cai na cama Vira Papa Figo de Bicho Papão Melhor que morrer é viver Ter seu mistério, ter sua linha Crescer na conta, não na conduta Sofrer na rinha da sua luta Sorrir na hora, dizer o nome Que quem é homem não se consola Entrar de sola, ficar de frente Olho por olho, dente por dente Chegar mais cedo e ir logo embora Melhor que morrer é viver Ser singular, não diferente Não ser pessoa, ser mesmo é gente Correr jamais não é preciso Não tem parada, tenha caminho Não há demência, só juízo Para ver o bem, se ver o mal Não vale ao mundo saber profundo Vale, no fundo, o essencial Melhor que morrer é viver Melhor para viver é amar Quem vive pode morrer Quem ama não morrerá Música O Observatório Literário de hoje vai chegando ao fim. Sábado que vem, a gente está de volta, mas antes, eu deixo você com mais uma voz feminina. A poeta Raíssa Feitosa, integrante do grupo Dremelgas Literárias, é revelação em todas as recitatas. Raíssa nos brinda com o poema Sem Ciência. Devastada a minha memória ancestral, com tanta dor, que puderam nunca ter sentido esta dor. Habitando este frágil corpo sem cor, devo gritar até não sentir-me mais vivo. Digladiando cada ser com pensamentos telepáticos, tão intensamente sinceros, tão fortemente imersos, numa lufada de ar fresco, numa brisa libertária, num tufão libertador, num amor que arrebata, transforma e transcende o próprio amor que no conceito o amarra. E frente às injustiças, à moralidade de uma sociedade chafurdada em suas próprias ilusões, Temerária, temerosa, sufocada, presa e ignota, mão erguida sobre o peito, chuvas verdes de notas, ordem em retrocesso, para recordar a glória da história, chora a terra, injustiças, essas entranhadas nas máscaras visem no sismo próprio da loucura. Frente a elas, fico a cair, mesmo estando de pé, quando penso no índio abraçado à terra, no rio que seca para nunca mais, num humano que não exerce, o um humano que é. Minha alma se desintegra e mil flechas são lançadas do fundo do abismo. É o ocaso dos nefelibatas, faunos, centauros, poetas. Luzes outras que habitam a cidade, enroscando-se atrás dos muros mortos, enquanto o sangue escorre pelo vidro das janelas e o lúdico esvai-se na risada das estrelas, exânguis. Num parapeito perigoso, a criança admira a cidade esquálida, numa tela vívida de tormenta e transformação iminente. De dias tão insípidos Mas paira no ar carregado A breve presença de seres Que só vivem os dias que possam Por todos serem vividos Cantam os pássaros orvalhados pelo amanhecer Reivindicando paz Através de seu som entristecido As folhas caem finalmente Revelando a frágil beleza Da floresta e o fugaz fim de um ciclo E nós Enraivecidos nos arrebentamos Anestesiados nos envaidecemos Nos subestimamos, nos desconhecemos, nos abandonamos a cada festa, embebidos de suor e esquecimento. E a ninfa da acrisia, desgovernada primitiva, infligirá a sua dor aflitiva e nos apoiaremos numa liberdade cínica, viciada. Dentro de lábios, no escuro infinito, escombros pelo ar, cantos apocalípticos, sonhos gritam toda noite ao pé de nossos ouvidos. E essa cruz da ignorância, fincada em nossos olhos, não nos permite ver nem ser. Você acompanhou Observatório Literário